22. óra. A szerkesztői üzenetekről. A szerkesztői üzenetek a legkülönösebb robata az újságnak. Jóformán csak nálunk van meg. Abban az országban, ahol hírlap és olvasó között sokkal több intimitás marad meg, mint bárhol egyébütt a világon. Bizony, az úgy van, hogy külső országokban a lapcsinálás, üzleti vállalkozás, mégpedig nem a legutolsó üzleti vállalkozás, milliós befektetéssel megindítanak valami lapot, és abból a befektetési millióból több milliókat akarnak is, fognak is kikovácsolni. Így aztán a lap mindenféle kérdésekben, de legfőképp a politikában, üzleti szempontokat követ, és az előfizetővel és az olvasóval szemben se más az újság, mint üzlet. Azok a lapok így beszélnek. Én csinálok egy lapot, de előfizetsz egy lapra. Ha az enyém tetszik, az enyémet veszed meg, ha a másik inkább kedvedre való, vásárold meg azt. Szóval itt egy lap. Ha akarod, megveszed, ha nem akarod, nem veszed meg. De azon túl egymáshoz semmiféle közünk sincs. Nálunk alap nem valami fényes üzlet. Olyan, mint a legtöbb mesterség nálunk, csak hogy éppen megvan. Olyan, mint a tanító, vagy az orvos, vagy az ügyvéd. Azt se fizetjük meg becsületesen, és mivel érezzük, hogy adósai maradtunk, hát úgy félig meddig családtagnak tekintjük. Szóval a pénz helyett, ami magunknak sincs bőven, szeretettel fizetünk. Abból mégis több van a legtöbb háztartásban a raktáron. Így lesz a labból is családtag. Az újságjáról mindenki úgy beszél, hogy az én lapom, és mindenki a maga lapját tartja a legjobb, a legbecsületesebb, a legderekabb újságnak. Hisz neki, bízik benne, és elnézi az apró hibáit úgy, ahogy a saját gyermeke hibáit elnézi. És lassan-lassan kifejlődik újság és olvasó között az a familiáris intimitás, amelynek a szerkesztői üzenetekben látjuk a fotográfiáját. Hogy ilyen módon mi minden kerül bele a szerkesztői üzenetekbe, arról csak annak van sejtelme, aki rendszeresen olvassa, vagy rendszeresen csinálja. A szerkesztői üzenetekben megtaláljuk a családi és a közéletnek minden nagy és kicsi dolgát, a bölcsőtől a koporsóig. Épp úgy megkérdezik a laptól, hogy a kisgyereknek mit kell enni adni, hogyan kell bepójázni, miképp kell a hasfájást megszüntetni, mint ahogy megkérdezik, hogy milyen ruhában, minő arccal, miféle járással megy el az ember valakinek a temetésére? A kislány megírja a lapnak első szerelmi gondolatait, amiket még a mamának semer elmondani, a fiú orvosi tanácsokat kér a laptól, amiket a házi orvostól nem mer kérni, a papa pedig pénzügyi kalamításait panaszolja el, amiket még a felesége előtt is titkol. Az életnek micsoda mélységei belát bele a szerkesztői üzenetek írója, s mennyi anyagot gyűjt, amikből a legbájosabb komikum és a legédesebb együgyűség ragyog ki. S milyen meseszerű fantáziája van a legtöbb olvasónak, amely a legtehetetlenebb kérdések kieszelésében nyilatkozik meg. Hiszen már régi dolog, hogy egy csacsi gyerek többet tud kérdezni, mint amire száz bölcs meg tudna felelni. Már most tessék elképzelni, nem egy! de ezer és tízezer kíváncsian kérdezősködő gyereket, s egyetlen bölcset, akinek mindezekre felelnie kell, s aki nem is egészen bölcs. Hát ez a szerkesztői üzenetek írója. Valami kis ízelítőt mégis kell adni belőle, hogy micsoda tengeren eszi keresztül magát napról napra az üzengető. Kezdi egy 16 uszkve 32 oldalas apró, vékony metűs levélkén, amelyben egy 16 uszkve 32 éves hajadon a szerelmi ügyekben kér szíves felvilágosítást és útbaigazítást. Egy fiatalember már hosszabb idő érdeklődik a hölgy iránt, s a minap egyszer közben már érintette is a jobb combjával a bal kéz fejét, és akkor suttogó hangon ezt mondta, «Pardon, vajon ez az igazi szerelem?» Az üzenetíró erre hosszú fejtegetésbe kezd a szerelemről általában, és a szerelem megnyilatkozásáról különös esetekben. Én egyszerűen ezt felelném. Még nem. Várja be, hogy mi lesz a másik készfejével. Megint egy hosszú levél. Lovagias ügyről van szó. Tessék arról dönteni, hogy a marha szó becsület sértése, s kell ezért a legjobb barátoknak egymást provokálniok. Ok. Az üzenetíró neki ül, s megszerkezt egy lángoló vezércikket a párbaj dráma ellen. Én inkább azt üzenném. Igaza van. De hogy kinek van igaza, nem üzenném meg. Harmadik levél. Egy fiatal hölgynek mit szerjei vannak. Hogyan kell őket kiírtani? Az üzengető hosszú recepteket ír. Pedig röviden ezt mondhatná. Értem őket. Valaki a politikai rend érdeklődik, teljes jellemrajzott óhajtana egy honatjánkról. Az a kívánsága, hogy fákjával világítsunk bele a lelkébe. Az üzengető lelki ismeretesen felelde, a feleletben nem merik írni a honatya nevét. Hát nem volna egyszerűbb csak ennyit felelni. Menek oda fákja, megteszi egy gyufaszál is. Hogy miket kérdeznek még? Megkérdezik, hogy ki lesz a legközelebbi utas az Északi sarkon. Megkérdezik, hogy hol laki Kón Izidor, akiről semmi közelebbi adatot nem lehet tudni, csak hogy egy szemölcsön a bal szeme alatt. Megkérdezik, hogy mi mindent lehet vásárolni a koronás bazárban 36 000 forintért. Megkérdezik, hogy ha a király véletlenül prüssz szent, illik-e rámondani, hogy kedves egészségére? Megkérdezik, hogy hol lehet úcska levélbélyegekért új szerecsen venni. Megkérdezik, vajon gyilkosságnak minősíthető-e az, ha valaki az anyósát addig csókolja, amíg megfullad. Megkérdezik, ha vajon a legyek egybekelés előtt tartanak-e készfogó ünnepet, s vajon államtitkár a képviselőket is csak hivatalos fogadónapján bocsátotta-e maga elé. Megjegyzem, hogy eddig elé csak is a természetes kérdéseket soroltam fel. A furcsákat nem merem elmondani, mert azokat nem hinné el senki. És az üzenetezőnek mindenre felelnie kell, és tanácsot kell adnia az embereknek. És bíráskodnia kell vitás kérdésekben, és kritizálnia kell ifjú kezdők apró próbálgatásait, És életpályát kell választani a ismeretlen ifjak számára, és vőlegényt ismeretlen hajadonok számára. S amikor mindent elintézett szépen, okosan, lelkiismeretesen, gondosan, akkor azt mondják róla az olvasók, akiknek nem adott igazat a feleleteiben. Ez se tud semmit. Ez is csak olyan csacsi, mint a többi.